Активісти до Чорножукових прибули з Ненацька. Йосип Ітохов відчинив двері ногою, запрошуючи інших до хати, як до своєї. «Де сховав зерно?» – запитав одразу ж. «У дупі», – спокійно відповів Павло Серафимович, жуючи окраєць хліба. «Хочеш, покажу». Варя перелякалася, одразу зблітла. Вона благально подивилася на батька і ледь чутно сказала – не треба, прошу вас. Покажеш сам, чи нам шукати? Стала перед ними Ганна, взявши руки в боки. Нема нічого, сказала Варя. Усе забрали минулого разу. А що жрете, ж рете не ж? кивнула на стіл, де лежав маленький шматок недоїденого хліба. То забери і це. Павло Серафимович простягнув її руку з окрайцем хліба. Ви ж за цим прийшли? Ось як, посміхнулася активістка. Хлопці, ходімо. Вийшли за ними і чорножуковим. Дивляться, заносять металеві спаси, довгі, загострені на кінцях. Подалися з ними за хату, тикають тими спасами у землю, протикаючи на півтора метра не менше. «Та чи ви дурні?» – Ганна покрутила вказівним пальцем біля лоба. «Так і до весни будете штрикати у пусте місце». «Ти цей сама як така грамотна!» – огризнувся Семен. «Треба шукати там, де порушена земля!» – повчала Ганна. «Туди й устромляйте шпичаки!» Павло Серафимович мовчки спостерігав, як активісти нишпорили по сараях, навколо хати, по двору, тикаючи гострі шпичаки у землю. Варя стояла поруч, читаючи про себе отче наш. Так було трохи спокійніше. Комсомольці вже почали скаженіти від дармової праці, коли Ганна скомандувала. Ідіть на город, там повинно щось бути. Варя глянула на батька. Помітно було його хвилювання, а коли ж печак дуже легко війшов у землю, і Йосип радісно заволав ідіть сюди і щось знайшов, Павло Сарафимович. Стергнувся. Принесли лопати. Почали копати. Зерно було у мішку, тож не треба і напружуватись, щоб насипати. Окрилені першою здобичу почали бігати по городу. Знайшли ще і ще. Незабаром земля була вся подобана, ніби її поклювала гигантська птаха. Принесли мішки на підводи. Коли Ганна проходила повз господарів, Варі не витримала. Що ж ви робите? спитала тремтячим голосом. Чим же я дітей годувати буду? Не подохнуть твої діти. Колишня подруга кинула на варі зухвалий погляд. Нехай їдять полову, сказала і розсміялася прямо у вічі. Не в змозі чути той знущальний сміх, Варя закрила очі і вуха затулила долонями. Павло Серафимович мовчки обійняв доньку за плечі. «Що ми будемо робити?» – запитала Варя батька, коли активісти зникли з поля зору. «Якось проживемо, ластівко!» – удавано весело, – сказав батько. «Пару мішків таки не знайшли?» «Якщо й так, то наскільки нам вистачить? Четверо дорослих і двоє дітей, і лише два мішки. Є ще картопля, капуста, боряки, трохи кукурудзи» розмірковував батько. «Вдарять морози, заріжемо свиню, буде і м'ясо, і сало, а з хлібом роздобудемо. Тільки треба сховати у надійніше місце те, що лишилось. Куди? Мені здається, нема такої шпаринки, куди б вони не впхали свого носа. Знайдемо, запевнив батько. Іди зустрічай чоловіка. Перейшов із дітьми від батьків. А Василь, дізнавшись про непроханих гостей, Одразу ж побіг до своїх, сподіваючись заховати ті крихти зерна, що лишилися. Ввечері Павло Серафимович, окутавши матір у теплу ковдру, вирішив побути у доньки. Йому не хотілося залишати варю на самоті із сумними томками. Він підкинув дрова у грубку, не вдягаючись вийшов у двір. У колишній його хаті знову гулянка, чути гучні збуджені від випитої горілки чоловічі голоси. Затягла пісню «П'яна ганнуся», не вийшло, неприємно розреготалася, пахло чимось смаженим. Йосип побіг через дорогу додому з порожньою пляшкою. За мить він принесе ще самогону, і знову буде гульба до пізньої ночі. Дружно актив працює, дружно й п'є. От тільки з ними ніколи не видно Щербака. ребака. Рано вранці, коли ще світанок не розвіяв нічну темряву, Варя пішла до колоді за поводу. Йдучи туди, Мимоволі поглянула у бік садиби дядька Кості. Стільки часу минуло, а Андрій усе приходить, щоб здалеку подивитися на неї. Їй не легше від того, а ще болючіше. Уже й двох діточок надбали, а у Варі ніби вмерло все жіноче. Не відчувала до чоловіка подягу, ніби колода поруч. Василь вже змирився з її холодністю і він не покривав її молоде тіло гарячими поцілунками, намагаючись розпалити. Лише за потребою розсовував її ноги, коли вона байдуже дивилася в стелю, залазив зверху і сопів, поки не зробить свою чоловічу роботу. Варя знала, що ніщо вже не зміниться. Андрій назавжди залишиться в її таємних мріях, і Василь ніколи його не зможе замінити. Повертаючись додому з повним вітром, Варя помітила дві постаті, які наближалися до неї. Вона швидко дійшла до свого двору, зупинилася з цікавості. То був сліпець Данило зі своїм поводарем. Варя побачила, що в подорожній свідомо йдуть до колишньої садиби батька. Вона пішла назустріч, покивала Васильку, йдіть сюди. Туди не можна, сказала вона, запрошуючи їх до своєї хати. Там тепер сотня керівництва села, пояснила Варя. «Заходьте, я зараз вас нагодую». «Хлопці, віддайте, якщо ваша ласка», – попросив Данило. Варя посадовила гостей за стіл, поклала їм вареної картоплі, окраєць хліба, налила молока. «Їжте», – сказала. «Тільки картопля вчорашня і холодна, я щойно піч розтопила». «Хай вам Бог помагає», – сказав Данило. Зараз такі часи настали, що ми вдячні за будь-який харч. Їжте на здоров'я, сказала Варя, а я зараз батька покличу, він буде задоволений. Павло Сарафимович справді зрадів такій зустрічі. Давно тебе, Данило, не було, сказав він, привітавшись, і приходив ти завжди надвечір або після обіду, щоб з людьми поспілкуватись, а це з самого ранку. Не ті часи, зітхнув бандурист. Геть усе змінилося. Розкажи, то і я буду знати. Спочатку ти, Павла Серафимовичу, оповідай, які новини. Чоловік розказав про червоних швидків, які випатрали селян як зарізану курку, не забув розповісти про свій будинок та про смерть дружини. Хай земля їй буде пухом, наклав грез Данило, Царство їй небесне. Така ж гарна жінка була, така доброзичлива, щира. Що ж то робиться? А як живуть по інших селах? Павло Сарафимович перевів тему на інше. Чи теж потерпають від активістів? Що я тобі скажу, чоловіче? Старий погладив бороду. Не знаю, чи повіриш мені чи ні, а скажу таке. До вас лише зараз докотилося лихо а в інших селах воно ще з весни оселилося. Та невже? У деяких колгоспах ще навесні не було чим зосівати поля, тож вилучили у людей все докрихти, залишилися людські наділи без жита, городина не встигла дозріти, як усе поїдалось, а той урожай, що зібрали в колгоспах, вивезли весь у місто. «І людям не дали хліба на трудодні?» – здивувався Павло Сарафимович. «Нічого не дали». «Де інде годують колгоспників і чим?» «Або галушками з висівок розміром із голубина яйце, або мутною рідиною, де плаває з десяток зернин?» «Жінки посилають дітей з 12 років на роботу в колгосп заради тієї їжі». Чув навіть таке?» «Матері примирились давати дітям однакові горнятка для їжі». Щоб можна було кухарю двічі їх подати. Он воно як? Є колгоспи, де не вилучили навіть зерно, тож люди виростили врожай, а його одразу ж і відібрали, хоча ціле літо колгоспні поля стояли у бур'янах, і теж одразу геть чисто все вивезли. Не розумію, куди все поділося. У містах хліб за картками, крамниці порожні, жебраків сила соленна. Отож їх ганяють, щоб не просили милостиню, і нам тепер доводиться ходити ночами, щоб не спіймали, пояснив Данило ранній прихід. Тож виходить, люди бідують? Не те слово, стишив голос Данило. Голод в Україні. До вас іще не дійшло, зашепотів бантурист. А в інших містах вже з весни люди почали пухнути від голоду. Пишуть люди листи на гору, і він показав пальцем кудись у небу. Але ті листи не доходять, куди треба. Може, якби сам Сталін знав про біди, щось би і змінилося. Як би ж, зітхнув Павло Серафимович. Але хто нас почує? Ми ж кулаки, багачі, вороги радянської держави. І всюди голод. Навіть не промовляйте. Це слово присторонніх. Пошипки за старих Данилов. Був у мене один добрий знайомий лікар. Гарний був чоловік, то розповідав, як помирали від голоду молоді люди, а його змушували писати у довідці про смерть «Помер від старості». А раз послухався, написав «Два, три, а люди мруть і мруть. Коли помер чоловік тридцяти дев'яти років, лікар відмовив списати таку довідку. Яка ж, каже, старість, коли йому із сорока немає?» «Каже, він помер від голоду, як і багато інших, а йому нема голоду» то лише лідери не мають статків. Не погодився лікар. Пішов доповісти керівництву, що люди мруть від голоду. Потрібно щось робити, а не писати липові довідки про смерть. А його одразу ж заарештували. Я прийшов, а жінка мені ось таке розповіла. І що з тим чоловіком? Сказала дружина, що ув'язнили його на десять років. Десять років за що? За правду? Нема тепер правди зітхнув бандорист. Десь заблукала. І скрізь таке коїться? Чи є місця, де людям ліпше живеться? поцікавився Павло Серафимович. Я скрізь буваю, але не розумію одну річ. З вашої Луганщини до Росії рукою подати. Скільки туди кілометрів? До перших сіл, напевно, 60 чи трохи більше, а до міст трохи далі буде, відповів чоловік. Там теж йде колективізація, але ж там люди не голодують. Справді? Так, з'їду туди і пробираються люди з України, щоб міняти речі на борошно та зерно. І що ж везуть? Усе, що можна, і теплі кожухи, і смушкові шапки, і від чоботи, і вишивані рушники, і жіночі квітчасті хустки. І привозять борошно. А якщо не пограбують по дорозі, то вимінюють, ствердно сказав Кобзар. Тільки треба бути уважним, бо знаходяться такі, що у борошно додають крейду, одразу і не помітиш, за старих він. Виходить, якщо там є вдосталь досталь борошна, то і насправді не бідують. Звичайно, хто б віддав хліб, щоб залишитись з хусткою? Я тільки не второпую, чому за кілька десятків кілометрів звідси нема голодних? Бо то вже Росія, непевно, відповів Павло Серафимович. До речі, сказав задоволено старий, я так і назбирав грошей, найняв робітників, щоб викопали криницю. Тепер подорожні, які йдуть дорогою в Росію, можуть відпочити біля криниці. Якщо не поїсти, то хоча б водички напитись. Добре справу зробив. Гарна вийшла криничка. З дубовим зробом, і з дашком, і з цеберко там є, і кружка, і навіть лавка. Не одна людина буде тебе згадувати із дячністю, зауважив Павло Серафимович. Сподіваюся, усміхнувся Данило. Яка тепер з мене користь? У місті пісень людям вже не співаю, не дозволяють. Уночі пробираєшся лісом, як злодій, Ні відпочити, ні заспівати, А ще за хлопця тривожуся. Ну ніби що? Я вже віджив своє, а його шкода. Я ще закобзу душа болить, Загорнув її, як дитину, уряднину. Не даю їй голосу подати. Якщо злодії відберуть інструмент, У мене не витримає серце. Зріся я з нею в одне ціле, із сумом констатував Кобзар. «Як я із землею», – подумав про себе Павло Серафимович. «Відсиджуюсь по селах у добрих людей, як миша у нірці, продовжив старий». «Але ж ти несеш правду людям». «Поки що», – додав він. «Якщо хочеш почути правду, то я можу розповісти те, про що не говорять, і ти ніколи не дізнаєшся», – пошепки сказав Данило. «Розкажи», – попрохав чоловік.